Hej välkomna till The Effortcast Jag heter Håkan och kommer vara er färd Det är tisdagen den 6 augusti Och vi spelar in avsnitt 88 Den med tolfte doktorn Effortcast är podcasten där vi i rådspelningsgruppen Team Effort pratar om allt som intresserar oss Och med om idag har jag Anna Hallo! Hej, vad händer? Jag ska så bort mitt liv på att ta försöka ta över landmassor i civilization. Hur går det? Det går... Det Ibland går det bra, ibland går det väldigt, väldigt dåligt. Jag har en tendens att se att det börjar gå dåligt och börja om så att jag avslutar inte så mycket. Mm. Det är mindre bra. Det låter så sådär. Ja, men idag så tog jag mig igenom en omgång, liksom, även när jag trodde att det skulle gå dåligt. Och så gick det bra, så vann jag. Wow. Mm. Eh, Töver landmassor. Jag har förstått att det inte är korrekta landmassor i det här spelet ibland. Nej, det är... Om du väljer till exempel Europa så är det väldigt nära Europa, ungefär Europa mm. och sådär Men man kan ladda ner diverse mods och så för att få liksom mer korrekta och sånt. Mm. Om man vill Men igen. man får utgå från att det är något ni har ut med flit, va? Ja. <laughs> ja. Är det för att är det är för att uppnå lite annan av att utforska. Precis. och Ja, man ska utforska och sen så blir det lite så här Med resurser och så att man kanske ja. Får lite sand på lite ställen Där det inte ska vara och så kanske, kanske det inte finns Så mycket olja just på, Jag vet inte, vid Spanien eller så Men ja, det ska ju vara lite jämnt Coolt mm -hmm. Jag har Börjat spela Pokémon röd mm. Som vi nämnde tidigare i något avsnitt Så hittade jag Någon som påstås hur man kan få tag på Pokémon en Mew mm. eh, På ett sätt som är mer troligt Än typ, ja men rotera tre gånger Och sen säg det här högt i rummet Och så, som det var, mm. de, de gamla sätten jag, jag försökte mm. eh, Jag har spelat kanske en timme valde, Jag började från början, valde Charmander Precis som jag gjorde då det begav sig Döt är till Ibbe, precis som jag gjorde då det begav sig mm. Och eh, en av skillnaden är väl att jag Tillbringar lite tid med att Grind lite det ja. Bara för att jag vet vad som väntar liksom. <laughs> uh, välja Pokémon i början där gör att det blir ganska jobbigt de första, <laughs> första gymmen. För att uh, när man spelade första gången var liten då hade man sin pokémon och så hade man den typen av tiden. Så den var ju mycket. Den var ju liksom bra. Mm. Kanske bättre än det mesta man mötte men re resten av lag var lite sämre. Så kommer man till första gymmet Som är ett stengym, som är stengym liksom ja, Eld fungerar inte mot det Och sten är jättebra mot eld Kommer man till andra oh. gymmet och det är vatten oh. <laughs> Samma sak där Så det, det, det tog lite tid Att besegra första bossarna i det spelet Men, men ja, nu, nu ska jag lösa det det, är in, det, ja, det finns inget jättebra mot sten Eller vatten Sådär i början Men, men man, så när man har mycket saker <laughs> Så kan man alltid vinna jag förstår att World Warcraft-filmen kanske inte är En av våra warcraft filmer Nej, det verkar De rykten som finns nu verkar vara Att det är mer av en Warcraft-film mm. Med Fokus på karaktärerna Mediv Och kadgar. Så lite, lite mages Lite människor Ja kommer även. Föger är förvånande kanske. Ja, precis. Men kommer dock även vara med många ork-karaktärer och så. Det här var ju alltså det Gänget så att säga som öppnade liksom, The Dark Portal. Så det kanske blir lite, lite outland. Lite så. Mm. Kan ju vara lite intressant. Faktiskt. Så hmm, människor och ork idag. Ja, men som sagt, Warcraft-film snarare än Wall of Warcraft. Och specifikt då för Warcraft 1. Mm. Den eran, om jag, jag förstod det hela rätt. Jag tror det. Var detta rykte eller bekräftat någonstans? Det var någon blogg Någonstans som togs upp i en eh, Nyhets liksom, ny, Ett nyhetsskript vi såg mm, eh, Det är ingenting som har nämnts På de liksom, vovbloggar Jag brukar mm. kolla på Så att jag vet inte hur pass officiellt det är Men, men det är, vi, vi Följer det med eh, Spänning helt enkelt ja. <laughs> I dagens avsnitt nu ska vi tala om tre saker tänkte jag. Mm. Uh, och, och En av de sakerna är Gishwest som är The Greatest International Scavenger Hunter all has ever seen. Mm. Uh, som är en uh, skatte. Vi kommer att tala mer om det. Uh, jag tror att vi talade om den förra året runt den här tiden också. Det gjorde vi. Uh, vi kommer att tala om Dungeons and Dragons, som är ett rollspel. Vi spelar ibland tillsammans med våra vänner i Team Efforts Mm. Vi kommer att prata om hur elakt du är mot Stephanie vår, ja, Jag vill säga kompis men jag vet inte vad du tycker eh, mm. Och eftersom att det är tolv avsnitt kvar till avsnitt 100 oh. Av Effortcast så börjar vi kanske med att prata om Doctor Who oh. Vars tolfte doktor nu blev utannonserad ja. nyligen Så det... precis som vanligt när vi snackar Doctor Who så kommer vi inte kunna hålla oss från spoilers Så... Om du inte vill höra det så lyssna inte. Om du inte bryr dig om att Petri Capaldi är tal doktorn så kan du sluta lyssna. Eller så kan du lyssna vidare bara. Ja. Nya doktorn, vad tycker du? Jag tycker. <laughs> <laughs> Fan, ja, nej, jag vill bara se vad du skulle säga För att eh, vi har inte sett honom göra så mycket doktors saker än nej, nej Han har vid det här laget sagt att han är doktorn Och poserat som första doktorn Det är liksom mm. så långt Jag har även sett honom bredvid en dalek um, Jag tror att det blir bra uh, Han verkar vara ett stort fan uh, så här, gammal hedelig fanboy Som har tyckt om det sedan han var liten uh, Och han... Han är väl med, med i Doctor Who innan mm. I Fires of Pompeii yes. Och i Torchwood, yes. Torchwood. Han är ha en större roll i Torchwood än i Doctor Who mm, I Torchwood så Sen då när jag Minnes vad den handlade om Så minnes jag honom också Och han är bra liksom Jag tror att han kan Jag vet inte, vara lite konstigare När han är i de rollerna Och liksom vara lite mer doktorig mm är det för Jag, jag minns också att inte är lite vagt, för of eller vad det heter. Mm. Är han en av de elaka Snubbarna eller är han en, en, av, de, nej, en av de som han man inte tänker på? Är, han är ju pappa i den här familjen. Då ah. har vi ju Evelina som håller på att bli sten. Det är, det är hennes far ah, okay. som han spelar. Okay. Men är det han som säger You have something on your back? Det är inte han, va? För jag får att det är, han är lite semi elak liksom mm. bitchig snarare. Jag tror inte det är han, nej. Nej. Uh, Capaldi är en äldre herre Kan man ju notera också Alltså jämfört med de, med de två doktorn. senaste ja, <laughs> ja, han är en äldre med herre något, Med Ecclistan också kanske ja, ja, jag, vet inte, också. jag vet inte, jag vet inte katten Kanske inte. Åh, oh, han måste han vara är äldre han är... ja, jo, jo. Ja. jo, men det är han absolut Capaldi uh, är född 58 mm. Vilket gör han äldre än serien också Ja, hur? ja det är det uh, Och den äldsta doktorn sen första doktorn Ja så vi gör ett rätt så här intressant hopp Från den yngsta till den ja, näst äldsta ja, Någonsin, ja, Vilket ju är intressant Källor inom cast, eller inom Team Effort Säger att det är det första doktorn som får man att vilja kolla ja. Till exempel vår vän Sandra då. Ja, hon, Äm... hon blev lite pepp det, det är bra, det tycker jag om Det är ett mm. plus i kanten för Capaldi Verkligen Jag tänker också att han verkar dock vara en ganska så här... Uh, han ser ut att vara i okej okay form liksom, så, så han inte, det, det kommer nog ändå vara ganska livligt tänker jag mig. Jag tänker mig att de kanske kör lite igen nu för att Matt Smith var ju väldigt mycket gammal snubbe i, i ungkropp ungkrop, mm. Så Han kanske blir lite så här springer runt dig vem vet. Mm. Uh, det blir coolt i alla fall. Han verkar inte vara för jag vet inte, vi kollar lite igen på Classic Who också, Old Who. Yes. Där, de, när de blir gamla där blir de ganska så tråk eller inte tråkiga men De gamla. rör sig lite långsamt och, <laughs> och börjar Sitter mycket vid datorer istället för att springa så mycket. Precis. Och han ser inte ut att råka ut för det så snart. <laughs> Nej, han ser ut att vara i fin form och så. Eh, sen en annan grej är ju att eh, han är ju skotsk. Mm. Och eh, jag hoppas ju att han ska få ha sin vanliga dialekt. För det är nu anledningen till att David Tennant inte fick ha sin skotska dialekt var för att de inte ville ha en. Turnier bland dialekterna i Storbritannien. Typ, um, som de uttryckte det. Men nu har det ju gått två doktorer med BBC engelska igen, så då kanske vi kan få en lite ja, annat. Ja, det vore, det vore skåligt. Jag vet inte, är det så att det typ, skrämmer amerikaner? Jag är osäker kanske det. och Nu när de vill slå i USA. Då, ja, de kanske de inte vill. Mm. vill slå i USA, jag tror de har slagit i dem Jo, jag vet. Du behöver inte vara så rekonär. nej Nej, nej. Jag bara menar att de. Ja, så här, du, är du arg mer... att de inte är mer i Sverige? <laughs> ja, jag fattar inte att de inte är i Sverige. Det är så konstigt. Eh, nej, det är bara det att... Jag vet inte, på något sätt så, märkte så märks det att de har... Så här, oh, ja, oh, vi har blivit lite större i USA. Eh, vi kan bli ännu större. Ja, vi... mm, mm. Det är därför man har tagit en väldigt amerikansk doktor. <laughs> ja, men precis. Eh, en otroligt amerikansk doktor. Eh, så här, lite brittisk gentleman. Så där. Mm. Ja. Men vi... Eh... Utgår från att hans första avsnitt Kommer vara slutet på julspecialen mm. <laughs> Nu i år mm. Så se fram emot att se honom En sekund där <laughs> ja men Precis, han kanske, han kanske får säga någonting Vi vet inte De senaste har väl fått gjort det åtminstone Ja, de har fått några, några repliker liksom. Tennant fick ju prata lite gärna Och smith fick också prata lite gärna Alltså, mm. de hinner ju notera hur de ser ut Och så <laughs> mm. Innan de, de lägger ner så. Ja. Undrar, man kommer ha, undrar vilken frisir han kommer ha För nu har vi sett honom i hans liksom, frisir han har just nu mm. Han kanske låter växa lite ja. Kanske mm. som tredje doktorn Precis, intressant um, Men reaktionerna har ju varit lite Blandade så där <laughs> På internet också I fandomen Jag kan ju mm. tänka mig att det är sådana reaktioner som dock dyker upp uh, alltså, varje, varje gång, gång. <laughs> ja. Jag tänker mig att varje doktor Sen, sen, den, sen den första har, har liksom fått höra Att de har förstört serien Ja jag tror att man väntar sig det när man får rollen Att så här, vissa kommer att hoppa av innan liksom. äh, Nu är det ju väldigt mycket det här med att han inte är snygg Och att det var många som har kollat på det på nya hun nu ett tag För att de som har spelat honom har varit snygga äh, Vilket är intressant Så han är ju gammal Ja, men han är inte. Han är han, äldre. Ja, men han är ju ja, en stilig herre liksom. Ja, precis. Ja, jag vet inte. Han ser inte ut som han är 20 någonting. Nej, för det är han ju inte. Nej, och det behöver han ju inte vara det, äh, Men äh, äh, min, jag för ju äh, som enda i världen att det skulle vara en vit engelsk kille som blev bestorn <laughs> <laughs> så jag hade ju rätt. det hade du. Äh. Ja, jo, nej, jag trodde att det skulle vara väldigt reaktionärt äh, nej, äh, Mm, konstigt nog så blev det det Så ja, folk är väl besvikna Att han är ful och att han inte är Helen Mirren Typ, jag vet inte Det är mycket som går emot honom <laughs> ja, Efter att vi fick höra Vem, vem doktorn var så Bestämde jag oss lite grann för att kolla på lite, lite Äldre doktorer, bara för, att, bara för att se Vad som händer mm. Du har ju din regeneration box Ja, med alla gamla regenerationer Precis Med alla 100, 100, eller... Ja, alla gamla. Alla, ga jo, alla, gamla, men... ja, alla, alla, alla nya också. Alla... Ja, men jag alla, ut, alla innan den nästa är gamla nu. Ah, okay, eller jag något. Får, jag får, jag får. Eh, så vad såg vi på? Vi såg när fjärde doktorn blev femte och när femte doktorn blev sjätte. Och vem är fjärde doktorn? för Fjärde doktorn är Tom Baker mm. eh, som blev till Peter Davison. Eh, Peter Davison som då är. Eh, pappa till George Moffett som har varit med i Dr. Who en gång och som nu är gift med David Tennant för att som undrar hur det ser ut där um, han blev sedan Colin Baker som, som är, är äh, son till <laughs> <laughs> <laughs> nej de är inte de är inte släkt. <laughs> bror till <laughs> syssling ah, um, för de har båda lite så Afro ja men precis lite Afro lite mm. Ja. Mm. Uh, vil för det var Logopolis, var fjärde doktorns sista, sista serial. Mm. Sen var det Case of Calzone, Androsani, just det som var uh, Davis. Davisons Davisons sista. Mm. Uh, vad hade du sett båda förut? Jag hade sett uh, Case of Androsani men inte Logopolis. Okej. Okay. Vad tyckte du om Logopolis? Logopolis var mycket techno techno det var För att som inte vet så hängde fjärde doktorn då med Adric Som var en rätt smart ung herre Som då var lite på doktorns nivå i, i det mm. hälsandet Så att de gick runt och pratade mycket med varandra Om vad som hände i Tardisen och vad som hände i avsnittet Och mycket, mycket babbel helt enkelt Och sen träffar doktorn på The Master Jag tänker att man får spoila saker som är ja, 40 år det. gamla 30 åtminstone um, och ännu mer Teknobubble Och bredvid står typ Tigen och nyssar då tjejerna och mest håller i saker, typ Och ser lite snygg. Ut. Ja, um, <laughs> för att sammanfatta ett klassikho. Ungefär så. Mm, men det, ja, det var. Alltså det, jag tycker det är skärmigt. Jag, jag tycker de också tycker om det liksom. Men det är just den där väldigt mycket prat. Ja, för just alltså, just Lagopolis då. Det, jag, ja, jag, ja, som sagt, det är väldigt mycket teknobabbel. Det är nästan bara ja, Hela och och det är ju Man hänger typ inte med på det om man absolut. Inte, om man inte hänger med precis i Teknobubblet så är det så här, vad är det vi gör? Vad är det som håller på mm. att hända? Varför är vi upprörda nu. Um... Uh, men alltså det, det, var, det var intressant att se så här från ett rent, så här, men, bara för att se det. Mm. En scene, liksom så här, Som när man läser om typ historia eller någonting ja. ah, Så här var det förr Jag såg eh, dagen efter så kollade jag på den, den, den liksom, eh, De avsnitten som kommer innan Precis Logopolis mm. eh, Som är The Keeper of Tracken tror jag yep. eh, Och det var däremot helt fantastiskt alltså, jag, jag var lite orolig för att eh, kolla liksom, på äldre då, För jag tänkte att är allting bara De går runt i typ de går runt och sen så pratar de om saker Som liksom inte finns på riktigt mm. <laughs> Och så jag undrar jag lite gärna så här när, jag, när jag såg, upp det, så bara, hur kunde det här bli så stort <laughs> var, var, var folk Och varför gillade det Och varför var det här allas favoritdoktor mm. Ja precis, <laughs> men, men däremot För äh, jag har liksom läst att Okej okay, nu skulle säga det är Baker, Tom Wake ja, mm. Jag har ju läst som liksom att Tom Baker är typ såhär, spewer, såhär, väldigt så dashing och så här hopps mm. väldigt mycket. Och så, och, så, och, så, och så ser man då logg på listan står och vid ett tillfälle faller. Uh, uh, två tillfällen faller. En gång tar det Springer en, en gång. och klättrar i, i stegen men antagligen med hjälp av stuntman. Ja, <laughs> uh, uh, eventuellt alltså, jag osäker. Nej, jag vet inte, men, uh. Uh, men men uh, keeper of trucken däremot är Alltså dels så är det: det, det är lite technababel, men liksom mm. på den nivå man är van vid. Mm. Uh, det vill säga inte alls så mycket liksom där, när det behövs. Uh, Adrik och han har mer så här, de har mer en skärmin dialog med varandra. De, mm. de håller på att till vår apparandra DMS, vilket är väldigt mysigt. Uh, storyn börjar direkt, det är inte liksom en 25 minuter eller ungefär 40 minuter av att de ska byta däck på en bil. <laughs> uh, Liksom, de, de kastas rakt in i storyn mm. eh, Som är spännande Och eh, som även där har då en twist Och det är att Master är tillbaka efter fem år borta från serien mm. eh. Tremas heter väl Nå, Tremas heter den som han senare tar över mm. Jo, jo den har... <laughs> Och Tremas då, som är ett anagram då för Master, eh, master. Mm. Eh, Vilket är en väldigt meta Eller så är det Ödet som spelar alla så här, Men det är, det är väldigt meta eh, anagram liksom. Mm för eh, han tillbringar större delen av avsnittet I en eh, väldigt så här Han ser väldigt läskig ut i en huva liksom, så här, ja. han, han är ju typ döende Verkar det som Sen så är han också inne i en Tardis som ser ut som en staty mm. I större delen av avsnittet eh, mm. Väldigt eh, Väldigt bra avsnitt som sagt eh, Jag gillar det väldigt mycket Och eh, det här då springer Doktor runt och är väldigt dashing Och mm. eh, liksom gör saker och luras Och skrattar och har sig Han är väldigt charmig, jag gillar honom väldigt mycket ja. Eh, vad tyckte du om Case of Calzone? Av eh, Andros Ja, ah, just det. Jag, alltså jag gillar ju femte doktorn väldigt mycket. Han är mm. väldigt, eh, han har sina one-liner så han är väldigt lugn och fin av sig. Men just, just de här avsnitten här, det är inte så mycket doktorfokus egentligen. Det är mer, De har byggt upp en värld här där är som är rätt... Inte komplicerat, men det är mycket detaljer det är mm. liksom Vi har en vi är ute i rymden Och det finns någon sorts President, och så finns det någon sorts Korrupt politiker, och sen så finns det någon företag Och så finns det några rebeller Och så finns det någon annan rebell Som är arg på någon annan För att mm. ha, ja, saker har hänt ehm, och, och här hamnar då Doktorn och hans kompanion Perry ehm, Och blir sjuka, så vi har det också Och så ska de stoppa någonting Och det, det, det är mer... Prat mellan de andra karaktärerna Än vi får se Doktorn ja. Vilket är Om man jämför med liksom, Nya Who, där om, om det skulle vara Matt Smiths sista Så skulle det nog vara rätt mycket fokus på honom Just för att det var hans sista avsnitt ja, Men här hade vi då att ja oj ja, Vi pratade massor och sen i slutet så ja, nej, men Då regenererade han Likadant egentligen med fjärde Doktorn som ja, Föll, log lite Och sen regenererade Det var liksom det är, inte så, det är inte så dramatiskt är inte så Det är bara händer? Det är inte David Tennant. Nej, det är inte David Tennant. Det och det är inte, så alltså, Eccleston heller. Det är ju ändå. Ja, nej, nej. Det är, Tännet är överdramatiskt, men mm. ä, Eccleston är ändå dramatiskt Fast det är mer som Eccleston i det Att det bara händer, alltså det händer i slutet inte. avsnittet Det är ja, ingenting som sant. man bygger upp till uh, Över, ja, över nej, det är 15 inte timmar av specialer <laughs> <laughs> 15 timmar av Han kommer dö snart, ja, han kommer utan, dö eh, snart. Eh, Framförallt tycker jag att eh, Bakers är liksom Okej, okay, han, han föll mm. för att han var, för att han föll ja. eh, 5:08. blir ändå liksom sjuk och är döende under resten av Och Offrar sig själv. Typ, ja, exakt. exakt. Yeah. Han har fått tag på lite botemedel. Liksom. Men inte för mm. att rädda sig själv, så han hoppar över det. Utan det är också bara händer. Medan då äh, Ekelsten också. Han måste rädda en annan, så han gör det. Mm. Tennant måste också rädda en annan, så han gör det. Men han visste att han var tvungen att dö nu. Men han stuntade i det. Uh, så blev man ledsen när det hände ändå. Och jag, jag vet inte men... Det finns den är um, Tenants regenerering Det finns mycket kring den Men ja. men grejerna, När femte doktorn blir sjätte doktorn också ja. Så jag älskar ju sjätte doktorn Han är fantastisk Han är såhär bitchig och bara så allmänt otrevlig mot alla hela tiden mm -hmm. och går runt i liksom sin typ te alltså sin technical suit och har typ ett paraply ibland mm. så här bara är väldigt otrevlig mot sina kompanjoner mot alla och... ja är... han är fantastisk <laughs> <laughs> ah, han, han verkar charmig och han, eh, är hans första liksom repliker är ju rakt in i kameran typ eh, change my dear not a moment soon <laughs> mm -hmm. sånt där han, han... Och med ditt det Vad vill du säga, Sänk? Hej! <laughs> <laughs> jag, <tar med> <laughs> uh, jag höll på att glömma att tala om. För att, uh, <laughs> i, I Logopolis sa vi att kvinnorna mest stod och höll i saker. <laughs> mm. Medan i uh, det, alltså den, den serien som var på innan, <laughs> mm. uh, The Keeper of Trucken så, så var faktiskt. Alltså dels var en av de huvudantagonisterna Var en kvinna. Visserligen så här: Brainwashed av The Master. Då, ja. uh, eller Melkor, som han hette innan. Vi visste vem det var mm. Melkur som betyder typ en geting i någonting okay. Fast i bärsten, honung, whatever um, Så det var typ uh, och det, Dels var liksom hon var en av de som var liksom Den mest så här, drivande personerna Och sen så var även Nyssa Var även ganska så här Hon fick göra saker tillsammans med Adderick de, mm. de, de båda fixade så här, tekniska saker tillsammans och Så Så det var lite så här Och lite smått så här action girl Hon fick vara hjälpa till i, i handlingen mm. också Vilket var så, när, man, när man då kollar baklänges När man kollar från Logopolis, så, blir man så här, oj, Okej, okay, hon kunde göra saker ja. <laughs> Så jag gillar ju Missa överlag Jag döpte ju en katt efter henne så. Ja. Men hon, hon är rätt smart Och liksom hon gör saker och så Det är bara Ja, det, det, det är väldigt långt De är rätt få och det är liksom långt mellan ja. dem <laughs> i, i, i Classic Who Ja, jag förstår, jag förstår Och du nämnde det här med det här däcket Som skulle bytas ja. i början av Logopolis, det är ju för att typ, presentera tigen som då är som då säger till sin fasta eller moster att så här, måste... du måste lära dig byta det här däcket själv. Du måste, ja, så här, ja jag är en ja. liksom självständig kvinna och sen så kastas hon in till, till doktorn och typ står och håller i ett papper. Ah, äh, um, så jag... det är ingen bra början för henne, tycker jag. Alltså, det, det förstod jag inte, för jag var säker på att det skulle bygga upp till att hon då skulle vara ganska så här, liksom... Um... Ta för mm. sig och göra saker faktiskt. Inte bara att stå bredvid utan vilja att veta att saker och ting fungerar. Yep. Uh, men det, sen så. Hon ju skriver på det sättet att hon sen springer runt och är så här rädd. Oh. Och sen så, så fort hon får chansen att hålla ett papper för att göra någonting så. Okej, okay, I will do this. Mm. Uh, och, och faktum är att, att, att det kan bytas henne var ungefär hela första. Ett, hela avsnittet. första. Avsnittet. Ja. Uh, liksom det behövde, jag behövde inte 25 minuter av att veta att hon Nej. är. Och, och då har alltså hon inte klarare. Mm. Uh, vilket hon ju borde ha gjort för att etablerade tigens det sättet De visar att hon är en självständig kvinna På ah. under resten av avsnitten är mest Att hon gnäller på doktorn ah, Alltså okay. det, ja um, Jag kan köpa försöken till någon slags Feminister uh, uh, ja. Man önskar att hon skulle lyckas bättre kanske <laughs> mm. <laughs> <laughs> oh, Coolt um, På tal om hon lyckas bättre uh. Uh, Vi spelade Dun Dungeons and Dragons här för ett tag sedan uh. Uh, Och uh, jag vet inte, vi får se om du önskade att ni skulle lyckas bättre <laughs> Efter pausen <laughs> Och där var vi tillbaka ifrån pausen äh, Idag är det tisdag mm. I söndags, mm. tror jag så spelade vi, jag tänkte säga att Dr. Humme, jag jag av Dennis Dragons, eller hur? Ja Ja, just det Och vi spelade tillsammans med Team Effort vi, Senast nu var vi, det var du, Anna mm. så var det Stephanie Och så var det Fredrik som är Och jag var spelare som jag, som jag brukar vara Hur var det? Tack, hur? Vad hände? Vi, ja senast så hade vi ju dödat en dake Ja, det hade ni Det var lite dramatiskt och så och lite traumatiskt Lite traumatiskt också Det var mycket som Gick sönder den dagen Men ja Och därifrån så begav vi oss liksom, Vi skulle tillbaka till den här karavanen Vi, läser, vi reser med mm -hmm. Och det lyckades vi med Jag blev liksom förvånad över att vi Ja nej men vi kom tillbaka till den utan några Större problem och ja. sen Reste den utan några större problem I rätt många veckor Um, gjorde ett stopp i gamla hedliga Shiny Rock mm -hmm. där, där det bodde Svirfnöblins mm -hmm. Och därifrån så begav vi oss till Dvergarstaden Alltså inte Dverg utan Dverg um, Dvergarstaden The Great ah, eh, Ladegur Yes, en stad i eh, nordöstra Sanlesi ungefär Uh, som har uh, Som är döpt efter deras uh, uh, Patron deity mm. uh, Ladegur Ladegur Ladegur Ladegur Det var ju Uttalet av det namnet som gjorde så att Våra dvärgar i, i vår kampanj Har norskt mm. Uttal mm. För att när jag sa första gången tror jag jag sa, Eller inte första gången, men några gånger när jag sa det Så var det mm. ett eh, Och sedan dess då så är dvärgars normen I vår kan fall, vilket är en skärmigt schysst mm. eh, Hur var det att komma till laudgur? Eh, laudgur är ju inte så Öppet för eh, Ja, utomstående Nej Framförallt om man inte är dvärgar mm, Precis Och vi fick ha på oss fina armbindlar mm -hmm, guld, I guld, ja guld, mm -hmm. guld, I guldiga ja. gyllene Och Ja, vi fick väl röra oss lite så här Begränsat i stan och så Men det var kul att komma dit eh, som ett litet mål Eftersom vi har pratat om att åka dit Nu ett tag ah. Och några av oss har och hade Eller ja, har fortfarande diverse Quests och så där Precis, det um, var lite grann så här Som jag tänkte att um... Ja, men vi kan väl dra dit helt enkelt <laughs> ja. Jag tänkte så här. vi skulle kunna Simulera de här typ två månaderna av färd eller så, vi skulle kunna ha en Encounters hela vägen dit, vi skulle verkligen kunna ha det mm. Men eftersom jag inte hade något intressant planerat så tänkte jag Då kan vi lika gärna dra dit, nu är vi ändå är klara här nere ja. Så det var ett lite så här fast forwarding Och i, i, i och med det så Eh, rent tekniskt hade ni levlat innan det Men jag tänkte här, när ni var på den här långa färden mm. Så gick ni igenom alla era erfarenheter Ni hade sett från senaste tiden liksom, ja, ni är nu level 13 ja. Istället för 12 Ja Så vi närmar oss eh, mitten på Paragon Tier mm -hmm. <laughs> eh, Det får vara ganska långt kvar dock Ja, det är, det är <laughs> Och vi tänker att lit. Paragon Tier är mellan 11 och 21 <laughs> Eller 11 och 20 Ja, och det är rätt mycket XP mellan varje Ja eh, Vad... Du nämnde att ni hade lite quests i Ladugur. Mm. Vad ägnade ni åt den här gången? Var en fråga? Den här gången så vi började med att hoppa lite. Ja. Um, och det, det gick lagom bra trots att uh, affärsinnehavaren var lagom otrevlig och rasistisk. <clears throat> Men um, det, det visar sig att han hade ju då ett litet uppdrag åt uh, Stefanis karaktär. Ja man skulle hämta några böcker ur en ja gravkammare. En grav, ja. Så vi, ja, efter lite, lite om och men så bestämde vi oss för att följa med och, och fixa det. För ja. att det kanske kunde bli lite farligt sådär. Precis. Eh, så du, du och Fredrik, eller ja, eh, Serb och Cormac, mm. bestämde sig vänskapligt och galant för att hjälpa eh, Katara i sitt uppdrag då att eh, retrieve the books. ja. Ni hittar utan problem Till gravplatsen mm. eh, Ganska snyggt mausoleum Typ sådär, eh, klassisk krypta liksom. ja. eh, Gjort i sten, allting här är gjort i sten Allting är ur, urkarvat ur, liksom Under Underdark mm. Vilket eh, varje gång jag försöker tänka mig hur man har så här karvat ut en stad om vi säger mm. att det är bara så här sten man så har börjat uppifrån på något sätt Precis. och inåt, de vi. Det ja, ja. Eh, tar lång tid. Mycket arbete. Eh. My, mycket uträkningar ja. Det är också, eh, också säkert gjort på så här mer, eh, mer moderna sätt än vad gör För att du är tycker att Viet är typ lite efterblivna, det är en av deras eh, äta bråken de har mellan mellangudarna där. Att de är så här, håller sig till sina saker, vägrar utvecklas, bla bla bla. Ah. Så ja, det är därför de inte gillar det varje typ Och för att andra saker men. Mm. <låder> så här, i, I allmänhet uh, Men i alla fall ni, så här, Hur de än hade gjort det Så hamnade de i alla fall där ja. <låder> Oavsett hur svårt eller otroligt det var Att de byggde så hade de byggt det <märlean> <Ja. låder> Och där stod ni, hitten hittade ni hitt nej, fann det Och vad fann ni där? Vi fann, um, vi fann uh, Lite korridorer och En uh, staty <hå>? Av en uh, det var, det var väl en antåg vi Som stod med ett vapen Som han hade brutit i två, en stav mm -hmm. Vilket väl var Att jämföra med symbolen För Ladegur, staden och ja, Guden som är en avbruten pil mm, Eller en Vad nu heter det i, en, i, i ett armborst Det kanske heter pil eh, Ja det inte Ett det på borst ja. <laughs> ja, <jag vet laughs> eh, Armborstpil Aktig sak mm. ja. um, Och vi tar oss neråt i den här kryptan ja. Hittar ett rum Eller ja, Först och främst så har vi lite dörrar stängda Så så vi inser ju att vi inte är ensamma Eller att det är ett drag Ja, mycket vind i underdark um. När inne i källaren ja. <laughs> också. Liksom, det är så underdark och inne i källa. Men kanske. Ja, det, det, det, kan, det kan vara vinden. Var vinden. Ja, ja. Med vår uh, insight så är det typ vinden. <laughs> så. <laughs> så är det antagligen vinden. Mm. Men eftersom det inte blåser underdark så måste det blåsa någonstans. Alltså blåser det här inne. Alltså ja, är det vinden. <laughs> ja. Men vi hittar en, ett rum med bänkar. Så här. Det, mm. vara så här. det är bara bänkar och så är det lite, lite fin konst på väggen. Och så verkar det vara så här ett rum för... För lite meditation och sitter Jag måste och och säga saker. att man märker För jag vill inte spoilera vad som händer Men det, det, det händer saker snart här i det här rummet ja. Och så här, en del av er blir irriterade på varandra, på mig på whatever <laughs> Och jag märkte liksom, Att det var ett rum med bara bänkar var en sak Som inte du kunde släppa Du, var, du, du verkade jättearg liksom, Någonting måste vara arg på Så jag så bara bänkar där varför bara bänkar det här, jag fattar ingenting <laughs> Det är bara att bänka, det makes no sense, det finns ju ingenting, det är bara att bänka rakt in i en väg där inte dör, det är ju ingen podium eller någonting Men jag förstod inte Det är väldigt, äh, det är väldigt skojt så här, att man kan, se, man kan märka när så här, moralen börjar skicka i, i, i gruppen <skratt> <skratt> <skratt> uh, uh, men I alla fall, uh, det här rummet med, med bänkar då, yeah. Som jag tänkte liksom vara För att det, det finns så här diverse religiösa Eller religiösa saker på väggarna Så här där. Uh. så jag tänkte att man kanske sitter här Och bara så här, chillar, softar, tänker på Gud och liknande uh, <skratt> Men detta uh, Gick inte hem <skratt> Jag tror att jag missade från början Framförallt att det var saker på väggarna Sen när du sa det jag bara, ja Fast nej Då tror jag att jag redan hatade dem I, i mitt hjärta Men vi går in här Och kommer väl fram till att vi kanske ska låsa bakom oss mm. Och Cormac kan det vara sin magi för att göra det här Arcane Lock Precis Så vi ska väl skicka tillbaka honom och låsa bakom oss ah. Så han hinner väl gå ut ur rummet Eller så Innan dörrarna liksom på andra sidan då Andra sidan bänkarna Öppnas och det flyger två pilar Mot mm. Katara yes. Och så var vi inne i vår första strid för dagen mm. Någon timme in så där. Vi har ganska mycket rollspel innan liksom. Mm. Eh, vilket är skoj. Ja. Eh, jag gillar det. Yes. Två pilar flyger in mot er. Ja, och eh, Serb då är min lilla kobold är ju då typ kortare än de så här ryggstören mm. på de här bänkarna så att han har ju lite, lite skydd bakom bakåt. Yes. Men det som kommer in är något sorts. Ja, mediumstora, ödeliknande saker Som vi kommer fram till är Någon sorts manliga medusor Ja, precis, medusa idén är liksom Ett monster, mm. och det finns male och female Och female ser ut som Man tänker att liksom medusa ser ut mm. Med ormar alltihopa, och man kan bli lite sten Om man kollar på dem, medan eh, De manliga eh, Saknar ormarna på huvudet mm. Och italytt kan typ eh, Förgifta en med sin blick ja. sådär. De har även med sig en orm Mm. För att hålla sig till temat sådär. Eh, och det blev mycket gift Mycket gift, mycket pågående skada ja. Sådär tio per runda ungefär eh, Vilket ja, absolut inte var bra för Katara Som, som tog full skada Men alltså jag tog lite mindre På grund av diverse talents och så Men det var en rätt jobbig strid Ja, den var... Eh det var liksom Trots att ni var tre fräscha äventyrare mm. Så hade jag satt gränsen på att det var en Jag tror det var en hard fight såhär, Om man tänker rent filmekaniskt. Mm. Eh, ni fick inte experience för det Ni ska tusen var <här> eh, Så eh, ja, jag hade också kul med eh, Faktum att en pilbåge Kan skjuta mellan 20 och 40 rutor mm. eh, Så jag gjorde ett rum Som var 20 rutor ungefär eh, Vilket ju är då dubbelt eh, Eran så standard Ja, och det, jag tror också att du gjorde en Ojämn på något sätt För det blev liksom så att vi Typ konstant hamnade Vi var över elva ifrån mm. och sådär. Mm. Eh, det, det var kul Och då med en massa bänkar i vägen För att bara kunna springa fram och tillbaka På ett snabbt effektivt sätt Ja, de andra klever lite över bänkarna Men ja. så jag typ sprang runt dem Och kvättrade upp på dem och ja. mm. Men ja, vi lyckas ju typ få ner dem Katara tar massa skada Jag håller på att dö och... men, men till slut så, så har vi ihjäl dem ja. Och kommer in i ett rum Bakom bänkrummet mm -hmm. Där det finns En bokhylla mm -hmm. Mm -hmm. Och nu tänker ni Hitta böcker, perfekt Ja, perfekt Det finns åtta böcker där Och vi identifierar att Språket som är skrivet på och i dem jag, Är supernal mm -hmm. Vilket har typ upp änglarnas språk englar och faktiskt jävlar Jävlar också, ja så vi, ingen av oss kan ju läsa det här um, Det funkar liksom inte alls För att vi är ja, lite för Lågt stående varelser mm, Och um, det, det är också ett så knep, eh, Eller det, det är lite udda med det hela ju Faktumet att, att det inte finns något skrivet Alfabet för just det här språket Nej. Eh, Ändå är det på det språket så här, Och det är det Ni har ingen, ingen trivlig om att det är så det, det är lite underligt Det är väldigt konstigt och, men de här böckerna Ska då Stefanis karaktär Ta tillbaka till en herre För att eh, jag få betalt Eller så Och eh, det är väl ungefär här som vi Kormak och särb, Alltså jag och Fredrik börjar ifrågasätta Exakt vad där är hon ska få betalt ja. Och eh, vem där som ska ha dem Och varför och, eh, och är inte det här värdefullt Kan inte vi ta dem, vi kan sälja dem Vi kan ja, bli miljonärer Jag vill ju ha kvar dem så att vi kan hitta någon som kan läsa dem för jag ja. vad det är för någonting uh, vilket är en lite så här dålig anledning antagligen men vi um, ja. börjar diskutera <laughs> Mest Fredrik som diskuterar Med, med Stefani Ja, det, det måste nästan Nämnas att, att, att Fredrik och Stefani Är syskon ja. I, i verkligheten alltså inte i rådspelet Nej. Vilket ju, jag misstänker, så här, leder till Att diskussionerna antagligen skulle kunna hålla på Hur länge som helst mm. Men av, av, av åtta böcker så lyckas Katara då, Stefanie, plockar på sig fyra av dem i alla fall. Mm. Och ni tar två var. Ja, jag når inte ens upp till dem men Korma tar två och ger två till mig. <laughs> så det är liksom måste förstås att det här är inte för att äh, jäkla med Katara specifikt. Utan, eller, sorry, det här är inte för att äh, själv känna på böckerna som han gör det utan det är för att jäkla med Katara specifikt. Ja Ja. <laughs> Och det, det här är ju lite knepigt för Katarina eftersom hon har diverse... Hon har nog... Något... Dealings med sorts brödrarskap eller någonting Ja, precis En av, en av Kataras många pakter som, mm. också, som också är upp lite grann med styrkan, tror jag Är ju att hon är med i ett brödrarskap Av lite Arcane uh, the, the Casters och sånt mm. Som, mm. som då gav henne uppdraget att snacka Med affär, Affärsbiträdet Så att hon kunde ge böckerna till honom Så att han kunde ge någonting till henne Som de behöver antagligen, typ så ungefär mm. uh, Och frågan är så här då Vad <laughs> Vad händer om hon inte gör det? Vad händer om, om hon gör det? Borde det inte liksom, kommer ni få mycket pengar för det? Är det värt det? Ja. Vet de ens att det är åtta böcker? Ja, precis. Det, det var ju den stora frågan. Eh, om de inte vet hur många böcker det är så kan mm. vi behålla några stycken. Det jobbiga är ju eh. att eh, om de vet mm. att det är, ska vara åtta böcker... Det, den, den andra liksom tanken var att ja, vi kan säga att det fanns bara så här många här. Mm. Det är bara det att ingen av er kan väl göra det. Är ni bra på att ljuga? Jag har rätt bra bra, ja. men inte lika bra som min timme. Nej, men jag har väl mm. kanske 11 eller 12. Så det kan ju gå väldigt illa. Mm. Um, och uh, jag vet inte, det, det, det slutar väl längre någon idé om att Cormac uh, sa att Nej, men vi kan ju följa med, vi kan ju gå med dit och prata med dem och sådär och se vad, ja, vad, vad vi kan få. <laughs> uh, vad på jag började dra öronen åt mig. Uh, och så här, ja, så ska vi verkligen... Uh, vill inte. Uh, de här människorna verkar... Uh, Kanske. Nej, de blir nog arga. Um, så att ja, jag, jag är lite osäker på vad det här slutar. Uh, Cormac är för övrigt också en, en uh, warforged. Mm. Vilket är en konstruktion. Alltså liksom en, en plåtmänniska som lever. Mm. Uh, vilket Katara liksom, uh, noterar då innebär att han inte sover eller dricker. eller någonting. Så Det går inte till fyrstans mat. Det går inte till tyska när han sover. Så det är så här: ta med våld eller inte. Mm. Det, det, det är Ni kanske skulle förneka det nu Men det är nära att det comes to blows <laughs> det, är, det är nära liksom, att ni äh, anfaller ofta. varandra Det händer rätt ofta, ja Ja, precis Det, det händer rätt ofta att ni comes to, uh, come to blows Och det kan vara liksom, på grund av att någon har dominat er Eller på grund av att Speledaren säger det Och de tänker att det låter rätt svart Jag borde kanske anfalla nu Eh, på tal om vad vår speledare säger så, hade vi ju, eh, så kände vi av den stora paranoian i gruppen också när jag, medan de sitter och diskuterar, vänder mig till dig och säger hej bara. Ah. Var på jag hakar på och, eh, och liksom får det låta som om, som om du sagt jag anfaller nu. Eller, ah, eller så, något va, sånt. Nej, men du kan ju inte göra det. Du kan inte, och och bara, Vad va? va? vad säger hon? Vad säger hon? Va? vad händer? Och, eh, och eh, jag tror att hon tror på det du sa. Mm. Men samtidigt kanske inte helt. Nej, eh. <laughs> Jag förstår ju det på något sätt. Det är bara jag vet inte, jag tyckte det var ett fint exempel på att så det är det finns stämning i gruppen ja, ja, och att du tar alla tillfällen i akt att göra henne ännu bättre eller eller på roligare. Ja jag är, äh... Jag måste säga att jag gillar tillfällena när jag lite grann kan luta mig tillbaka och bara kolla på vad ni hittar på. Så här, vad ni, så här, när, det, när det är en rollspelsmöjlighet liksom, och, och ni börjar prata och så. Och, mm. liksom, vad är ni kommit fram till och vad är, vad är, det, vad är det som rör sig i era huvuden? Liksom? Ofta är det typ jag hatar de här resemedlen. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> alltså, de är ju inte egentligen med i laget så att, uh, kanske ska låta dem där. Ni hänger ju tillsammans och framförallt Katara och Serb, alltså du och Stefani, mm. har ju faktiskt hällt. Alltså, i, i, i vattnet. Ja. Liksom, Bokstavligt talat i så här tillfällen när jag har varit dränkta eller i en öken. Men, men liksom också i andemeningen av liksom, frasen. Mm. Eh, ni har varit med om, om mycket tillsammans. Men samtidigt så finns det där hela tiden att eh, eh, Serbien är lite lätt efterbliven och Katara är en draw. <laughs> <laughs> eh, så ja. <laughs> och ibland liksom så, så manifesterar det sig då. I till exempel då. En paranoia över att Tänk om de hugger mig i ryggen Tänk om de vill mig illa Ja Katara verkar ju ibland också Vilja liksom Hugga mig i ryggen just för att Jag stärsarbär lite lätt efterbliven det liksom, Men vad håller du på med nu Herregud nej men ah, Lika bra att du dör Men det, det, det funkar ju på något sätt Ja, det funkar ja. enligt någon definition av ordet Vi lever fortfarande och vi är level 13 ja, precis, vi, har några, vi har i alla fall Några originalkaraktärer kvar Precis, precis precis Jag tror inte någon har dödat någon än Inte aktivt, nej nej nej Ni har bara dödat alltså, Däremot så finns det ju någon, någon slags Forskärning i att ni har dödat alla ni har Liksom. Alla, alla ni har träffat har ju dött. Alla, eller alla blivit, ja, är döda. Eller blivit dödade. Alltså, antingen har ni dödat dem eller så har de dött bara för, för att de är nära er. Ja. <laughs> för att vi och kanske menar... inte har jobbat mot att de ska dö den Nej. typen av. Och, och det skulle jag liksom att visst, att självklart har ni dödat en massa skurkar eller ja, antagonister. Men det är inte bara antagonister ni har dödat, utan det är också de som har varit så här, era närmsta allierade, era vänner era bekanta <laughs> <laughs> Alltså vissa har vi försökt rädda ja, allt vad det. vi har kunnat och så, men... Och det finns ju fortfarande ja. en som eventuellt lever som liksom ni fortfarande eventuellt, alltså ja, absolut Absolut inte aktivt söker efter. <laughs> men som jag vet, finns någonstans eventuellt. Ja, men som du också tror jag vet att om du skulle introducera honom igen så skulle du ju lätt få Katara att, att hugga serb i ryggen för att rädda honom. Det ja. tror jag du inser. Så det, det är en sån här. Kan du spara till en, till en sån här jobbig vecka? <laughs> introducera honom för att få lite roligt. <laughs> ja, ja, jo, alltså det finns. Eh... Uh, utan att spela för mycket, en del sådana liksom, Överraskningar, uh, saker vi har liksom Sett upp och så uh, Som jag, liksom när jag inte har något annat Att göra den veckan så kommer jag antagligen bara slänga in den Som en stor monkey wrench Ja oh. <laughs> um, Hur var Hur var det att uh ha en ganska rollspelsfokuserad Session som inte var jättefokuserad På just Serb alltså, Nu menar jag inte att det är, så här serb är så här Spotlight hela tiden, men jag menar att nu, den här gången Var det snarare så att det var mycket Katara saker som hände Aha. Känner man sig som att man lika Kunde inte varit med den gången? Eller? Um, alltså när du säger så Jag kände ju att jag vet inte, det var ju, serb hade ju lite pratat med sin lilla manneld kompis. Ja. Jag, jag kände ju nästan att det var så här för mycket. Jag började känna nej, men herregud, nu tar okay, jag för, ja. my, tar för mycket plats här. Ja, För det var ju um. en scen där det var liksom serb, serb-fokuserat och så. Men mm. sen så var det två saker som jag hade, eller ja, en sak som jag hade tänkt på vad gäller Katar. Det var en, en slags vision av ett slag som jag ville att han mm. skulle ha. Uh, och sen var det också förra sessionen så påminner hon mig om att hon är med I något slags arkanskt brödraskap och så uh. Uh, För att det är någonting som vi, båda, som vi båda Alltså har glömt lite litegrann uh. Det är en sån här background-sak som man gjorde för länge sedan mm. uh, Och som jag säkert har i några anteckningar Som jag har glömt, och då tänkte jag, men jag måste liksom Ta in det litegrann bara för att det Aja. är en sån aktiv sak Som måste vara med, mm. vilket gjorde att det blev så här, Två så här grejer liksom, Som, som mm. var väldigt katara -aktiga. Och sen var det då en quest som var för Kataras skull Mer mm. eller mindre uh, Känner man att det är okej okay? liksom, att, okay att jobba För sina vänner, alltså till en grad ni jobbar med varandra men du du, du vad jag menar Ja jag tycker det är kul liksom att se det blir ju lite story det blir ju lite så här Aa? någonting händer um, jag vet inte om man räknar sig själv som huvudkaraktären Aa. eller någonting när man då spelar så är det ju kul att se vad sidokaraktärerna gör eller Precis. jag vet inte eller eventuellt vad de andra huvudkaraktärerna gör men okej okay, jag, men... jag förstår vad du menar. Ja jag förstår hur du ser ut om man om man jag har försökt att säga det för att inte få den alla... reaktionen men... Så, det är, alltså så att, det är alltså så att Du ser dem lite grann som NPCer Fast de... med mer abilities Nej Jag tänker att alla ser sig självt som huvudkaraktärerna Och så är det liksom ja, som de andra Ni är ju huvudkaraktärerna i historien, Garanterat men jag förstår vad jag menar. Se vad man gör också. Och är, det, är detta okej okay? även om det visar sig att det här inte har någonting direkt att göra med någonting som har med typ särskilt att göra? Alltså för jag menar liksom att det ska ha ihop eller är det okej okay om man har så här sina egna mål och tankar? Ja. Och Att ni ibland får hjälpas åt med det. För det har jag känt är en av de läskiga sakerna med att evil party till Evil Party. Är så här, varför skulle ni hjälpa varandra att uppnå varandras mål för? Ja, nej, det är, Jag har ju räknat med att ingen liksom tänker. När jag ser Serbs framtid i vad han vill göra Så är ja. det ju inte så att jag tänker Och då kommer vi Utan det är mer så här Ja en dag så kommer han vilja ta sig upp till ytan Och de mm. kommer ju bara Fast nej Så att, hmm. mm. Jag vet inte, Men det behöver ju inte ha någonting med varandra att göra Det är ju Roligt när det finns saker på sidan Så här man ja. kan utforska andra Andra saker så att säga Precis och ifall Serbs mål Är lite mer slutgiltigt Det vill säga komma undan från Ander och Så så kanske det är För Serbisk skulle kanske det är bra Att haka på någon annans crusade Bara för att skjuta upp det så länge som möjligt Och det innebär att då är Serb Mer i storyn längre Än att det gör sortid Ja men precis, det är lite därför jag har Ska ju fast vid mitt lilla Kungarike där, för det är en bra anledning och vara kvar också Samtidigt som jag liksom Tänker att så här, karaktärsmässigt så är det någonting Han är besatt av att komma tillbaka till ytan Men jag tänker också att han skulle kunna komma upp dit alltså, Eller att vi skulle kunna mm. göra det och Så skulle han vara så här men vad är det här för någonting Och ja, det, ta ja. sig tillbaka Det är ju just, liksom, just. Uh... Det, är också en, det är också en möjlighet uh, Jag tänker mig dock göra det så bra som möjligt för honom där, Så han inte aldrig kommer kunna gå, gå ner igen Utan att känna att han verkligen lämnar någonting bakom sig Om du, om du, om du tror vad jag menar <laughs> <laughs> Det där var en cop-out som jag tänkte Nej, jag inte en chans, va? Jag bara, nej, nej, nej. Jag, det är ingen fara. Jag skjuter jag, jag går ner på underytan. Uh, nej, nej. Bara, nej. I så fall ska det vara att, som att lämnat typ en arm efter sig. Ja, jo, i så fall. Ämför ämför ämför ämför ämför ämför äh, ja, helt bokstavligt. Ja. Om sitter fast i ett träd måste du ha armen. Eh, Men ja, nej, jag håller med dig om det. ja eh, Vad tänkte jag mer säga? För det är ju. Eh, eh, eh, jag hade någonting mer angående jag, För jag känner ofta att eh, vi är ju en del Spelare nu eh, mm. Som kommer in så här då och då i storyn liksom. ja. eh, Och jag ville att alla ska ha anledning till att, till att hänga med varandra Vilket innebär att de kanske måste ha alltså Några mål vill jag att ni har tillsammans och så. Det var ju ett av de så här, ursprungliga eh, anledningarna Till att ni alla hade ni hade såhär diverse fängelse och grejer Och mm. ni rymde tillsammans och det är Märken så. som skulle bort och... Precis, och det höll ju tillsammans Det är ju det det inte samma grupp längre som spelar Utan en del märken har ju tillkommit och försvunnit och så. Vissa kan ju inte dör, vissa Ja, går tillbaka Så det, tanken var ju då, liksom så här, baktanken var ju det liksom Att även när ni var klara med att bli av med det här märket som ni hade mm. som, som höll er på ett visst ställe i andra Så skulle ni fortfarande, då är ni liksom Ja, ah, men nu är vi kompisar Ja men det är samma sak där. Folk har försvunnit efter det också. Ja. Så då gäller det att man får in dem i, i gruppen på något sätt. Och eh, en del uppdrag måste vara detsamma. Eller ni måste tjäna på att i alla fall hänga tillsammans fortfarande. För annars mm. det är så här, ah, nu kommer jag hit och kan jag hoppa av. Um, ja, ni tänkte gå och göra det. Nej, men jag tar och hänger här borta. Precis. <laughs> eh, för att det intresserar inte mig. Uh, ja, det, så det är lite knepigt. Det är lite balansgång så där, Och uh, jag, jag jobbar på det. Det ska nog mm. gå bra. Mm. Äh, mer att tillägga om äh, du bara att jag inte, inte försökt vara elak mot Stephanie <laughs> men du äh, kom ju fram till liksom questgiven och sen så eller till questitem och sen tog du hälften av det och sa ju, nej, där här <laughs> Men det var ju för att de var skrivena på Superna och Det var ja, coolt ja, men, okay. <laughs> Det var inte specifikt på sättet <laughs> Nej, nej, nej, vi tar en kort paus Går vi tillbaka och snackar lite grann om Guds West mm. Och där var vi tillbaka från pausen. Förra året den här tiden ungefär, så började Anna tala i tungor. Eh, hon sa någonting jag vet inte vad jag brukar inte lyssna. Eh, det visade sig ett år senare att du snackar om typ eh, något som heter Gishwas. Ja. Oh. Eh, vad är det för någonting? Uh, Gishes are the greatest... Scavenger Hunt the world has ever seen. Just det. Uh, och uh, vad är en scavenger hunt för våra icke-anglisterade vänner? Det är en skattjakt. Ja. Och uh, klassiskt för en scavenger hunt är att det brukar gå ut på att man ska hitta eller göra en del saker på en lista. Ja. Uh, och det beror på vad det är för slags skattjakt kan det vara typ uh, ta en bild på det här vägmärket eller det här <laughs> Det här mm. liksom uh, whatever. Det är den på påre en cykelväxt. Precis, uh, exakt. Ja. Och eh, vad, vad är skillnaden på Gishwes och andra skattejakter? Det som är eh, ja, specifikt för Gishwes är väl det att den, vem det leds av. <hör> eh, vem leds det av? Det leds av Misha Collins, okay. eh, mest känd för att spela Castiel i Supernatural. Och minst känd för att spela? Eh, ja, eh, Bernardo i eh, Filmen om Holmaka och Bernardo kanske. Okay. Um, men mest känd för det. Yes. Han eh, drog igång den här tror jag. Kanske Har han varit två gånger nu tror jag? Jag tror att det här är tredje gången som händer. Mm. Eller? Mm. Precis. Så 2010, ja. Ah. Och eh, liksom allmänt om Gishvets så har de vunnit rätt mycket. Eller vunnit, fått rätt mycket, många rekord i Guinness lilla rekordbok. Mm. För största. Största skattjakt och liknande Och de har även fått eh, Lite rekord tror jag för välgörenhet Och så för mycket av det här Har gått ut på att ja, Göra eh, Random acts of kindness som är en mm -hmm. speciell organisation Men och, ja Jag känner att du fortfarande inte förklarat vad det är för någonting Vad det är för någonting, <laughs> det är en skattjakt <laughs> <laughs> Okej, okay, så ingen färg, alla får vara med <laughs> alla, alla får vara med <laughs> okay. eh, Man är lagom 15 Ja. Och i laget så får du en lista med i år 200 saker som ska utföras Varje sak på listan ger olika mycket poäng mm. Lite beroende på hur svårt det är och så Man kan få mer eller mindre poäng beroende på hur bra man gör det Och det är videos eller bilder mm. som man ska fixa Och de ska laddas upp på olika sajter och sådär Lite så ingen får se dem innan det är slut och sådär mm. Och den som får mest poäng i år så tror jag att man får eh, liksom en helt betalade resa till Vancouver Och hänga med Misha och eh, hans personliga assistent och lite sådär ja, Med något slags vikingatema ja, Med en seans ja. och en fisksoppa och eh, vikingas eh, hemligheter Ja, precis eh, Förra året var de i ett eh, hemsökt slott i Skottland Just det Jag tror att första året så... Eh, när de började så var priset att äta middag Med honom i Rom Och då, ja. jag tror att det var då själva grejen startade I det att de pratade om att Ja, då ska vi väl försöka se till att, att Det blir betalat av, att, av medlemsavgiften Och sådär mm. Så det ska också när det är medlemsavgift Ja Där det lägsta steget är Egentligen mindre än vad alltså Det är för lite egentligen mm. men, men alla får vara med så man kan ta det steget Och det är typ 10 dollar mm. Ifall alla betalar 19 dollar Som är nästa steg Så, så blir allting betalt Allting bra Precis <laughs> Och så kan man betala lite mer också För att donera pengar till världen Eller vad det är För att få någon slags kaffe, Kaffebordsbok <laughs> Mm, kaffebordsbok <laughs> Med de bästa personligt gish -questarna. Personligt <laughs> eh, vykort från Misha Ja, ja det lite sparker. sådär eh, Om du har någonsin sett en kickstarter Så fattar du grejen <laughs> Ja Lite mer för dina pengar Sådär eh, Varför snackar vi om gish för? Därför att vi ska, vi ska göra gish i år Ooh. En. Du, jag, Stefanie och Sandra Så vi är fyra stycken Du, du satt av femton stycken i varje lag mm, Och eftersom vi är då ett lag, ett ofärdigt lag mm. Så kommer vi att para ihop med Andra lag mm. Eller Ett eller flera. eller flera Ja men lag från först men, okay, och främst ja, jag ja. Vad jag förstår ja, ja, ja. Så vi kommer att jag vet inte, Hänga virtuellt Med elva främlingar Och försöka vinna det här Eventuellt i köttrymden Ja, ah, om det är i samma område och Precis. Vi är lite oklara med om det ska vara samma område eller inte För jag vet att om man, om man liksom var en helt ensam individ och anmälde sig mm. I alla fall förra året Så verkar det som att man blev på parad med andra ensamma individer Som kunde vara vart som helst i hela världen mm. Vad finns det för fördelar med att vara på en annan plats än en samma plats? Den här listan är ju väldigt varierad Det kan vara saker... Förra året så skulle man göra saker i ja, Köpenhamn Och... Mm. Eking typ, ja. eller Beijing ehm, i Kanada och i ja, rätt många olika platser. Precis, en del av sakerna är helt enkelt specifika till, till vissa geografiska platser i världen mm. <laughs> ehm, eh, så, så det, det, det går med fördel att ha vänner mm. på andra sidan eh... och, och vissa är liksom kulturellt betingade också, så ja. om det inte står specifikt att det är här eller där så är det vissa saker som ja, de kanske inte finns i alla länder eller, Nej, precis ja. Det var någon tror jag, förra året Som var man skulle gå till Veteraner tror jag och då mm. Inte bilar utan krigs krigsveteraner veteraner och... Vi har väl sådana men jag vet inte hur många som lever fortfarande Nej och det är väl ja Precis det är, det är lite svårt Att få tag på mm. eh, Sen är det, var det väl Ligga i en stor dubbelsäng utanför Walmart, ja. Walmart liksom så... en, en del av dem har faktiskt också O'r other Food chain mm. eller så, så jag, det var, Förra året var det någon som var typ Gör någonting på Starbucks eller annan coffee chain mm. så, så det ska nog gå Även om det inte är specifikt en Walmart ja. Så länge man inte photoshoppar någonting i bilden Tror jag att man kan bli förlåten för det mesta mm. Mm. Eh, Vad tänkte jag säga mer En del av sakerna behöver man inte heller vara På den platsen för att utföra Så länge man har någon, man har någon bra kompis ja. eh, En del saker är Du och ditt lag ska stå framför portarna i Köpenhamn I den här specifika mm. stället Andra saker är bara Gör det här där borta Ja. Och det är också lite grejer med en, en skattejakt Är att det är inte fysiskt du som gör allting eventuellt Utan du ska bara <fix> fixa vissa situationer ja, vi ska... Och då Alla människor har ju inte alla resurser I hela universum Vilket innebär att man får gå ut och träffa lite människor på stan kanske. Mm. Till exempel så jobbar inte alla på ett postkontor Så alla kan inte posera på ett postkontor Där de jobbar Så man får kanske gå till ett postkontor Och prata med någon där Och, be dem och kanske så... hitta en brandman eller så. Det kan garanterat bli intressant Att äh, träffa människor och så menar. Ja det är en sån här sak jag har hört där kan vara trevlig. Det mm, är en sån här sak som rundar en karaktär. Mm. <laughs> Coolt eh, vad, Har du några roliga exempel från förra året på saker man fick göra? Jag vet att jag lyckades i alla fall hitta några av sakerna Eller så var det hela listan. Ja. Jag tror att det var hela listan du hittade. Ah. Eh, ja. För att ta den första jag ser här uppe mm. så. Eh, så skriver de att eh, Twister är ju trevligt Och eh, frågan är då hur det skulle se ut Med 13 personer som är klädda i Helt i en färg Och helt i olika färger Så liksom 13 personer som spelar Twister De får inte ha på sig mer än en färg Och ingen får på sig samma färg som någon annan Nej eh, Vilket då liksom är ja, då, då ska du göra detta och du ska göra det bra Det ska vara med en snygg Snyggt tagen bild med en Relativt bra kamera. Ja, lite så här, <laughs> du är art är bättre. <laughs> Precis, så det art så det ska vara um, ja, lite tanke bakom inte bara. Så här, ja, lite bakgrundskrejer väl trevligt. Hur mycket poäng har man fått för denna aktivitet? Eh, denna aktivitet gav så mycket poäng som 56. Mm, och det, det, det varierar mellan typ så här, runt 10 poäng till över 100 poäng, liksom vad på är för sak. <laughs> mm, um... Det här nere av till exempel att få en Burger King anställd i uniform att äta en happy Meal 33 mm. poäng. Just det. Så lite sådana saker som sagt. och Också det här kulturellt betingat men då lite mer allmänt också på grund av att Burger King och mitt finns mm. i alla fall överallt. Precis. Jag har ju föreslagit att vi ska typ starta ett bootcamp då så att vi kan, för att man har en vecka på sig att göra allt det här. Mm. Och eh, vi ska ju vinna i tanken. Ja, det är ju därför vi är med Precis, så vi kommer nog antagligen inte få göra så mycket annat än detta under denna vecka Nej, jag tror inte det Det kommer nog bli upptidigt g så mm. vad sova sent Det kommer bli ett, ett ganska krigsreportage-effortkast nästa vecka <laughs> Lite Lite här from the foxholes liksom mm. Eventuellt gör vi något slags video- Avsnitt bara för att få det klart Lite, du vet, såhär, lite nyhet, lite nytt Lite, lite enklare mm. att göra mm. Enklare att göra är det ganska inte Men det är lite Det kanske är okej okay om vi har ett stressat avsnitt Om det är någonting nytt <laughs> Precis som ni Får se oss, det kanske är nytt nog. Lite så bakom kulisserna kanske. Man får inte visa sina, sina saker. Men nej. Men, Men vi om... kan antagligen visa Någon sorts galet bootcamp Om vi har startat något sånt Det skulle kunna göra. Och liksom, och jag, jag tänker med att vi kommer sitta och typ klippa i spaghetti eller någonting. Man kan mm. alltid visa det, liksom. mm. <laughs> så länge vi inte visar själva bilden. Eh, när släpper de listan? Den 11 augusti va. Ja, så det är nu på söndag Klockan tio på kvällen kommer vi fram till mm, Något sånt, och vi har ingen aning om vart de utgår ifrån eh, Det kan vara vilken tid som helst Eller så är det någon konstig tid mitt på dagen i någon tidszon. Det är väldigt osäkert, det kan vara Helsingfors vi, mm. Ja. Mm. Men hur som helst Vi kommer antagligen vinna mm. eh, Jag skulle säga att det är ungefär 76% chans att just vi vinner Ja eh, För jag menar, varför inte? Vi, vi var födda för det här Precis eh, jag funderar på om vi kanske ska gå och börja tagga redan nu För mm. kanske, kanske ge oss själva Random utmaningar och försöka stagea bilder Precis eh, Kanske försöka göra förra årets saker Det skulle kunna vara någonting mm. Jag är rädd att man ska bränna ut sig också då Ja, det, det finns bara så många gånger. man kan liksom städa upp äh, kläder från ens golv och så. Mm. Ja, menar det. Jag hittade min digitalkamera som jag tänker kan användas liksom igen. Varför ja. inte jag köpte en digitalkamera? Ja, det ska sägas att hon hade tänkt köpa en kamera också, men att det här var väldigt bra anledning att skaffa den nu. Det skulle kunna säga om du vill som liksom gör det tråkigare. Men okej, okay, ja. okay. det är bra att du balanserar det coola med något ocoold. Jag tänkte ja. <laughs> Jag känner ändå att vi klarar med dagens avsnitt Ja Och som sagt nästa veckans avsnitt Vi får se hur det blir mm. Blir det nog bra eller inte <laughs> det, är oklart. det är oklart Men tills dess säger vi som alltid Hej Tack för att du lyssnade på f -Fordcast. Om du har frågor eller synpunkter